З думкою не згодні і сучасні психологи, які безконфліктність вважають нереальною і не психогігієнічною. Адже іноді найкращий вихід для обох партнерів – це відкрите з'ясування суперечностей з метою взаєморозуміння. До того ж, як вважає консультант з маркетингу і управління Скотт, конфлікт можна використати як джерело життєвого досвіду Самовиховання і самонавчання Дослідники зауважили три основні позиції, що їх займає людина в суперечці стосовно себе Першу умовно називають самодержавною, бо її гасло – це так, бо я так думаю Друга позиція іменується псевдологічною коли ми вже намагаємося виправдати свою думку, хоча й переконані у власній правоті фактами, доказами логіки і здорового глузду. Та якщо опонент під час дискусії наведе низку переконливих антидоказів, то словесна сварка зведеться до злісного запитання. А хто ти такий, щоб мені вказувати? Третя це позиція дорослого. Вона починається із запитання. Чому я так думаю? Чому спорю? Сутність якого в мотивах, що стали спонукою до тієї чи іншої думки. І тоді з'ясовується, що насправді приводом до сварки, спору, була потреба в самоутвердженні чи антипатія до певної людини. Це часто характерне і для ділових взаємин, коли суть справи поглинається низкою дрібниць, вимогою додержувати дисципліни, термінів під час виконання творчих завдань. Кажуть, що в спорі народжується істина, але тільки за умови рівноправного обговорення поглядів, думок, аналізу аргументів і контраргументів. Однак часто ми просто нав'язуємо свою думку, не дбаючи про докази, забуваючи про предмет суперечки, або наводимо такі докази, що применшують оцінку розуму, компетентності, інтересу до справи нашого співрозмовника. У цьому разі опір опонента, захист власної позиції не має меж. Як припинити конфлікт? Як з'ясувати істину? Конструктивне розв'язання спору – це з'ясування суті справи не як святкування перемоги над опонентом чи визнання своєї поразки, а як взаємозбагачення, усвідомлення необхідності в діалозі та співробітництві. А культура поведінки в спорі передбачає уважне вислуховування заперечень свого опонента, поважне ставлення до його позиції. Бо гнів, навіть праведний та ще й виражений у різкій формі, може обернутися проти самої людини. Приміром, згідно із звичаєвим правом в Україні, з'ясувавши, що суперечці можна було покласти край у приватному спілкуванні інколи піддавали покаранню самого скаржника, накладаючи на нього грошовий штраф. Звісно, у гніві людина втрачає здоровий глуст і переконана у марності зусиль розв'язати суперечку без сторонньої допомоги, тобто не вдаючись до послуг третейського судді. У народі про таких кажуть – гризуться, як собаки за кістку. Цей вислів засуджує необ'єктивну, гостру і злу манеру суперечки, невитриману поведінку. Експерименти психологів показали, що в стані емоційного напруження ми оцінюємо інших людей нижче від їхніх можливостей. Водночас у ситуаціях, які багато важать, страх поразки паралізує більшість людей тоді навряд чи можна виявити справжній рівень компетентності або працездатності співрозмовника. Та вихована людина за допомогою вдало дібраних слів, спокійної манери розмови може перетворити боязкого